Славко оглянувся на дівчинку. Нанті вже бігла, до нього простягнувши руки. палко обняла хлопця, рішуче отступила в бік. На її грудях зажевріла сліпуча іскра, як і тоді в хатині. Майнуло блакитне крило спіралі. Славко відчув, що зараз станеться страшне, безповоротне, що він втрачає те, без чого не зможе жити. «Нанті, завжди! Не покидай мене, Нанті! Катю!» Я ждатиму тебе, Славку, ніжно сказала вона. Де коли? у відчаї скрикнув він, кидаючись до неї, на шляху казки, Всю вічність, стій не підходь. Нанті пропала, над подвір'ям поплив вогнистий клубок, з і гуркотом покотив у небо. Славка огорнула гаряча хвиля.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 При зустрічі з лавком пильно дивився на нього, ніби хотів щось запитати, про щось поговорити. Хотів і не міг. Одводив погляд у бік, собі далі, замислено схиливши сиву голову. Наяву змінилося одне. Ліна ігнорувала три, не помічала його. Він дивився на неї здалека, виновато зітхав, але не смів переступити незримої забороненої межі. Зате Славко був з дівчиною нерозлучно. Разом вони ходили до школи і назад, разом готували уроки, а найчастіше їх бачили.